Talán önkéntelenül is dolgozunk a felejtés ellen, például a következő karácsonyi napokban, amikor szeretteinkről szóló fotókat nézegetünk. Emlékeink tartóságáért dolgozik januári első hangjátékunk főhőse is. Szemere Tamás portréfotókat készít, hogy egy kicsit megállítsa az időt sikerül -e neki? Nos, ezt az új év első hangjátékában tudhatjuk meg. Január másodikán, szombat délután hallható majd az árvaképek. Itt van velünk a szerző Gerőcs Péter és a szerkesztő kedves klubrádiós kollégám Pályi Márk. Szép jó délelőttet mindkettőtöknek, és üdvözöllek benneteket. Nos, nagyon örülök egyébként, hogy most, december 24-én beszélgetünk, mert ha van olyan nap vagy időszak, amikor előkerülnek a régi fotók, amikor keresük az emlékeinket, régi arcokat idézünk, akkor talán ezek a napok azok. Ö, igen, bár az is igaz, hogy valószínűleg más ö, kontextusban történik a karácsonyi képnézegetés, mint ahogy a regényben, illetve ennek a rádió átiratában, ami közös mindenképp, és általában a képnézegetésnek is, a fotók nézegetésének a multidézés ilyen formájának a, egy közös meccete lehet, az, az csak ugyan a, a regény egyik alapproblematikája is, az idő, fékezése, megállítása, tehát a merengésnek minden, mindig van egy ilyen gesztusrendszere, azt hiszem, hát aztán, hogy ez miért történik, annak különböző okai lehetnek. A karácsony az tulajdonképpen ezt a célt is hogy egy kicsit álljon meg az idő, hogy legyen világbéke, ugye, ami hát illuzórikus, de valahol minden köszöntő arról szól, hogy legalább ezekben az órákban, napokban ne háborúzzunk, kössünk békét egymással. No meg hát van is egyébként ennek az idő megállításnak egy másik dimenziója ebben az esztendőben, amikor hónapokra otthon maradtunk, és tulajdonképpen nem tudtuk azt se értékelni, hogy, hogy milyen napjaink vannak, Pörök, pörgött körülöttünk az élet, de mi ebből mit sem tapasztaltunk. Igen, mondjuk nem vagyok nagy Covid szakértő, sem társadalom elméletész, de azt gondolom, hogy talán most a második hullámban az egy nagy különbség volt az elsőhöz képest, ha már Covid, hogy végeredményben mégiscsak átértékeltük és átértelmeztük valamennyire az idő fogalmát és az értékét. Tehát amennyire a, talán a tavaszi első hullámban az egy jaj veszékelősebb és ijedelmesebb kiszolgáltatottság volt a világjárványnak, úgy a második hullámban már sokkal inkább az átértékelésekről szólt. És itt megint van egy kapcsolódás tulajdonképpen a kérdésünkhöz, vagy témánkhoz. Főhősötök, Szemere Tamás, ugye portréfotókat készít többek között azért is, hogy ne húljanak ki emberek az emlékezetünkből. Nézegetem a régi fotókat időnként, és dicsérem anyáinkat, nagyanyáinkat, hogy nekik volt idejük és türelmük arra, hogy például a fotók hátoldalára ráírják azt, hogy hol készült, kitábrázol. Mert egyébként a mai fotók, ha még készítünk fotót, és nem csak ugye digitálisat a mobil készülékeinken, akkor ezekről mind elfelejtkezünk, és ahogy megyünk ki az életből, tulajdonképpen ezek az arcok, ezek ki is potjannak? az emlékezetből Na most ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és még nem döntöttem el, hogy én a főhősömmel ezen a ponton egyetértek-e vagy sem. Ö, sőt, talán nem is a főhősnek, hanem a regénynek a tanúsága szerint ez nem lehetséges. Tehát ez csak és kizárólag egy kudarcos vállalkozás lehet, amiben a próbatétel minden esetre mégis önmagában érdekes, hogy megpróbáljuk megfékezni az időt éppen a fotográfiával. De itt talán még egy árnyalatnyi pontosítás ö, azzal kapcsolatban, és amit az előbb mondtál, itt a kérdéskörében ugye hát egészen mások a, az archiválási processzusok, hogy nem is a fénykép, hanem a maga az archiválás mikéntje az, ami, ami az emlékezetnek a szerkezetét és az emlékezni akarásnak a mikéntjét meghatározza. Tehát, hogy, hogy miként archiválunk, és kétségkívül a digitalizációnak, amikor ez a technológia kialakult, erre még nyilvánvalóan senki nem gondolt. Az egyik hátulütője a gáttalanság vagy féktelenség, hogy hogy mindig és minden körülmények között mindenféleképp úszik az éterben, gazdát cserél, és így devalválódik is. Ez, ez óhatatlanul ugye a természetéből is adódik, következik ennek a rendszernek. Tehát nem arról van szó, hogy baj volna az, hogy az ember ilyen-olyan okos telefonokkal készít fényképet, hanem utána elmarad az archiválás és az emlékezet rögzítése az nem a fénykép elkészítése, hanem az az archiválás. Látod, már, hogy mi rádiósok mennyivel jobb helyzetben vagyunk, mert a mi rádiónk, a klubrádió honlapja ugye őrzi a belső közléseket, azt a 261-néhány adást, amelyet 2013 nyarától tulajdonképpen hétfő esténként kínáltok, nem is az első találkozásotok Gerőcs Péterrel, mert hogy Péter művei azért megjelennek a belső közlésekben. Most is egyébként nektek köszönhetjük Pétert is, meg ezt a hangjátékot is. Igen, az egyik első vendégünk a Peti volt, a, konkrétan a, az ötödik vendégünk, mert, mert akkor nagyon erős hangsúly volt a műsor indulása illetve most is még, hogy a, a pályakezdő és a Peti meg akkor inkább pályakezdőt két kötete volt, szóval egy pályakezdő szerzőket jó, még annál is jobban mutassuk be, mint általában a szerzőket. És volt aztán, amikor uh, Artis lett a regényed, ugye? Akkor győztéség is abból is olvastál, a Győztöseg Köztetésseggel abból is olvastál fel részletet a műsorban, és most meg ez a rádiójáték, Nekem elsősorban azért lett érdekes ez a rádiójáték, miután már elkészült, tehát ezt a Petivel most a beszélgetés előtt arról beszéltünk pont, hogy igazából úgy készült el, hogy mind a ketten a, úgymond a másik kedvéért tettünk bele energiát, mert úgy éreztük, hogy a másiknak ez nagyon fontos, és hogy ebből valahogy ilyen nagyon jól kijött kb. hogy egymásnak passzolgattuk a, a, a labdát, vagy hogy, vagy hogy a másik visszapasszolta nekünk, és így nekem igazából csak amikor már elkészült, akkor állt össze, hogy ez miről szól, és, vagy számomra, és hogy nekem miért érdekes, mert számomra arról szól, hogy én mindig szerettem volna azt hinni, főleg magamról, meg a csomó kortársamról, hogy a mi generációnk az már más, mint az előttünk levő, tehát mondjuk a szüleim generációja, tehát hogy mi már nem, mi látjuk őket kívülről. Nekem ez a elkészült rádiójáték azt mutatta meg, hogy igazából a mi generációnk is ilyen, mert a szemere Tamás, más, hogyha jól vettem ki abból, amit nekem a Peti mondott, a főszereplő, ő körülbelül 70-es évek közepén született, mert ugye azt mutatta, Peti, hogy a jelen, az tulajdonképpen így 10 évvel ezelőtt van, tehát úgy is nézhetjük, és a... A jövő az meg akkor 2030-as éveknek mondjuk az első felében, és hogy közben az, a, az ahogy viselkedik ez az ember a, az élettársával, vagy, a, vagy az élettársaival, a, tehát az, hogy nem történik semmi érdekes az életében, ezt mondod a narrációban, hogy a, én, a 30 és 60 éves kora között, és az, hogy ugye egy nagyon explicit dolog ez a demencia, hogy ő demens lesz, tehát ez egy ilyen szinte metaforikus is lehet arra, amikor így nem eléggé nyitottan gondolkod szóval, hogy ezek nagyon ezt eszter, erősítették meg, hogy nekem kellemetlen volt ezzel szemben nézni, de ugyanakkor felszabadító volt, hogy a, ne úgy nézem, mintha én ennél már jobb lennék. Három pillanatképet kapunk az ő életéből, a kilenc éves korától éppen a demens koráig, az utolsó kiállításának megnyitásáig, olyan, mintha tényleg Gyors fotókat készítettünk volna róla, és 45 perc alatt tulajdonképpen körbe is érjük az ő történetét. Igen, hát itt ez, ez nehéz. Kérdés. A, hangjáték tömörítése a így van, persze. Pontosan erre, erre akarok utalni most, hogy itt valamennyire át kellett vennie, át kellett vállalnia egy részét a regény szerkesztési elvének, ami hasonló, de hát egy sokkal, sokkal mélyebb és nagyobb merítéssel él ott nem három pillanat felvételt látunk az életéből, sokkal több szereplő, sokkal több helyzet megmutatkozik, és ö, itt egyébként történt egy, ö, egy címváltás is, pontosan emiatt, mert hogy egy kicsit koncepciót is kellett váltani a műfajváltás miatt, illet pillanatképek egy fotográfus életéből, hogy ez ki, jobban kidomborodjon. A regénybe talán, ezt most minden minősítő jelleg nélkül mondom, talán leírólag inkább, hogy ott jobban bele van dolgozva ez az idő Kezelés, ami a fotográfiával összefüggően is egy, egy időkezeléses probléma, ott nincs ennyire, nincs ennyire explikálva vagy nincs ennyire kidomborítva, a, aminek, hát tulajdonképpen a, met, a regény ilyen értelemben saját maga metaforája is kíván lenni, hogy ez tulajdonképpen az ő életének egy pillanatfelvétele, ez az ő portréja, ez a regény ami, hát most nem hiszek sem a spoilerben, sem az ellenkezőbe, tehát ez, vagy hát nem titkolja a regény maga sem, tehát hogy tulajdonképpen ez a legnagyobb kudarca. Tehát egy olyan portré, amivel a saját emlékét sem sikerül kimentenie a zajló időből. És én ehhez azt tenném hozzá, hogy ez is egy nagyon érdekes, hogy ennyire erős a fókusz ezen a kérdésen, hogy mulandóság és maradandóság, és ráadásul a, a Peti annyira konkrét, én azt nem politikai gondolkodás területére tartozó fogalomkészlettel alkotja meg ezt. Tehát a anna anna Árendtnél nagyjából, amikor én vele sokat foglalkoztam, fordítottam, akkor nagyjából ugyanez az, ami, az amit magamba szívtam. És azon az nekem a nagyon érdekes, vagy inkább a gyanúm, hogy ez is a mostani korunkra vagy annak egy részére valamiért jellemző, hogy ezzel foglalkozunk. Nem hiszem, hogy ez egy örök emberi dolog. Szerintem sokkal inkább kor dolgok, król szoktunk gondolkodni, csak öröknek hisszük őket. De te mit gondolsz, Peti, hogy miért? Hú, Hát itt csak közhelyszerű lózongokat tudok fütyülni, meg fújni, mert annyira ezt ez hát kicsit filozófiai és, és antropológiai kérdés is itt egyben, amiben hát csak derékig ástam be magam, nyakig nem. Hát itt nyilván a túlnépesedés, társadalmi frusztrái, meg szorongásai azok, amik ezzel összefügghetnek. Pont a digitalizáció és az, ami a regényben is megfogalmazódik, hogy végeredményben a történelemből kiperdültünk, ami megint egy, egy kultúrtörténeti közhely, hogy nincs közvetlen tapasztalatunk a történelm változásairól ebben az úgynevezett relatív jólétiségben, amiben legalábbis bizonyos nyugati társadalmak élnek, és ha tetszik, ha nem, nem tudjuk nem ide sorolni a magyar társadalmat sem. És ennek a kettőssége szerintem. Tehát a túlnépesedésből következő szorongás és szorongatottság, és ez a tört eltörténelmi etlenedés... Ez a, az a semmi, ez a légüres tér, amiben lebegünk egy életen át, és amintől egy kicsit minden hiába való, de mégis szorongással éljük végig. Nincs itt nehéz hősi halált halni akár a hazájért, akár ideológiákért, itt ez már. Ez ma már nincs, és szerintem ebből származik. Még hősi ez a... életet is nehéz élni, hát nem vagy arra... halált. Hát arról nem is beszél. Valami ilyesmi a középpontja talán. Vendégünk továbbra is Gerőcs Péter író és Páimárk kollégánk, a belső közlés szerkesztője. Január 2. hangjátékunkról beszélgetünk ebben a fél órában. Nagyon érdekes, hogy hát ugye a vizualitás, ahogy megjelenik a műveidben, és most a vizualitásról rádióban beszélünk, ahol csak hangokat hallunk, tehát ezt átformálni, átkódolni, azért ez egy különleges kihívás lehetett. Hát igen, erről tudok beszélni, kétféleképpen tudok beszélni. Egyrésztről, amikor át kellett írni, kvázi kivonatolni a regénynek egyes hát, passzusait, vagy dramaturgiai szekvenciáit, másrészt technikailag is tudok erről beszélni, hogy minél vizuálisabbá tenni azt, ami természetéből adódóan nem vizuális, tehát akár arról, hogy valaki bejön az ajtón, csönget, kopogtat, ami kötelező vele járója, nyilván egy hangjátéknak. Nagyon jó akustikai elemek vannak, tehát utoljára a rádió hőskorszakában hallottam ilyen effekteket tényleg az ajtó nyikordulástól csikorgásig, a kiállítás és a kiállítás megnyitók pohárcsörgéséig bezárólag. Hát nekem ez egy eléggé új kaland <gül> volt, hogy ö, egyrészt Könnyen hozzáférhető anyagokat találni, és tiszta anyagokat találni ezek az. Másrészt pedig, hát, ami még nagyobb kihívás, ott Tehát egy Balatonparti nyaralónak a padlás terében jó barátom, aki egyébként a Fancsikai Péter, aki az egy kvázi főszereplője, ő neki köszönhető a hangutó munka is. Na hát ketten jó sok napon át az ő padlás szobájában. Fotóztál is, mert nagyon sokszor nálad van egy fotóapparát, vagy fényképezőgép, és úgy tudom, hogy te is azért portréfotókat is készítesz, és talán a hálószobádba is felragazgatsz. Ha ilyen... Ez az információ, ez honnan van meg nekem? Ezeket ez, ezeket te interjúban Ez el. én interjúban elmondtam aha. azt, ami hát letagadni akkor már nem tudom. Nem is nem viccelek, persze, tehát, hogy nincs ebbe semmi titkolnivaló. Hát a portré az lehet, hogy. A portré az egy nagyon érdekes dolog, és nem vagyok fotós. Tudom kezelni a gépet, és vannak nem profi fotós elgondolásaim arról, hogy milyen a jó portré de éppen emiatt nekem ez egy érdekes kihívás, és portrét készíteni, és, és szembesülni az arccal, sőt, hát előhívni valamit az arcból. Ezzel ugye nagyon sokat foglalkozik a regény is. Talán még az sem kizárt, hogy egy tudatalatti előtanulmánya volt az én Uh, hát arcképcsarn, vagy ilyen, ilyen kollázsom a szobám falán ehhez a regényhez. Az az érdekes, hogy az a portréfotó, amit te csináltál rólam, az volt a Klubrádió előző honlapján a rólam készült fotó, és én soha nem uh, tartottam előnyösnek, de lehet, hogy annál őszintébb volt. És igazából, amit még ahhoz uh, fontosnak tartok, hogy, uh, hogy, uh, hogy miért tud a Gerőcs Péter tulajdonképpen, nem is egészen tudatosan ábrázolni ilyen érzékenyen vagy őszintén dolgokat mondjuk, amiben én azt ismerem föl, hogy a mi generációnk nem jobb, mint az előző, és ez egy fontos tanulság nekem, hogy szerintem tulajdonképpen kettő része van ennek, az egyik, hogy a, a Peti, tehát nagyon őszinte, de nem, a, nem az a, az érdekesebb, hogy intellektuálisan, hanem hogy az érzékeiben nem tud magának hazudni. Tehát a legtöbb ember az érzékeinél kezdi eltorzítani, hogy mit vesz észre, mert tulajdonképpen akkor tudunk könnyebben beilleszkedni, ha már az érzékeinket is kontrolláljuk. És, és szerintem a Petibe is lehet, hogy ez közös köztünk, hogy érzékeinket nem tudjuk annyira kontrollálni. És a másik viszont, amitől ez ilyen jól kirajzolódik egy regénybe, hogy én úgy érzem, hogy a Peti nem nyelvújít. Tó, tehát ő nem új szavakat, új ő, elbeszélésmódot alkalmaz. Az elbeszélésmódot, az lehet, hogy bocsánat, ezt visszavonom, de viszont a szavakat, az azokat használja, építi be, amiket kb. a szüleink generáciából hallunk. Tehát az, hogy saját testén őszintén azt a fogalmi szintet, ami az előzőektől jön, és hogy szerintem ettől tudja olyan jól kirajzolni. Hú, hát egy, egy nagyon komoly analízis, hát is szöveganalízis kaptam most, ez erre közvetlenül nem tudok reagálni, tehát erre nem készültem, ezt majd még egy kicsit emésztem, lehet, ki tudja. Köszönöm minden esetre az elemzést. Pazar egyébként az a színészgárda, akik a hangjátékot képviselik. Említsünk neveket, ugye Fancsikai Pétert már említettük. Fulajtár, Andra, Fekete Ernő, Dankó, István, Hartai Petra, Kurtaniké. Starenki Dóri, Kurtaniké, igen, hát Mészáros Béla, Kocsis Gergő, tehát hogy remélem, akkor most már a igényére törekszem, nem hagytam kis... És, És a az gyerekszínészek... Azért... És azért örvendetes, mert pont az ő generációjuk, tehát a középkorú vagy annál fiatalabb színész generációról beszélünk, akik még a régi klasszikus hangjátékoknak talán az utolsó pillanatait, ha elcsípték jó esetben, de hogy igazából ahhoz is rutin kell, hogy, hogy pusztán csak a hangok alapján jelen lenni, és itt most a mimikákat, át kell dekódolni és hangba vinni mindazt, amit, amit, amit nem tudnak láttatni. Erről megint egy kicsit csak egy ilyen függönyön, értelmi függönyön keresztül tudok beszélni, vagy tapasztalati egy ilyen hálón keresztül, mert ugye itt hát rendezni és kvázi, legalábbis instruálni kellett a színészeket. És játszottak gondolom, hogy a mikrofon előtt is, hogyha kamera lenne. Hát igen, de ugye itt mert kellett küzdenem azzal a handicap hogy nekem nem nagyon volt tapasztalatom e téren. Tehát nekem ez egy abszolút mély víz volt, hál' Istennek nagyon készséges színészekről beszélünk, akik sőt, hát áldozatosak és segítőkészek, és már az olvasópróbán, mert hogy volt olvasó olvasópróba? Nettóan nagyon sok óra. Ott egy kicsit én is megértettem, hogy mi az, ami, amit igényelnek instrukcióként, például a színészek, ahhoz, hogy, legalább, hogy, hogy a ját egyrészt, hogy figurába kerüljének, másrészt, hogy ezt át tudják konvertálni hangá. És meglepő, ugye én itt most szereztem még egyszer mondom először erről, ezzel kapcsolatos tapasztalatokat, technikai, nagyon, nagyon fontosak nekik a technikai kapaszkodók. Tehát, hogyha, tehát én hiába mondok olyat, hogy gondolja ezt, érezze azt, ez a MSM neki a regénybeli ö, szituációt, ami a dialógushoz kapcsolódik, akkor visszakérdez, hogy jó, de akkor amikor ezeket a szavakat ejtem, előtte tartsak egy kis szünetet? És igaza volt a kérdésében is, és azt mondom, igen, ez nagyon pontos. Na mindegy, ö, visszatérve tehát, hogy itt hát bizony belekerültem abba a helyzetbe, hogy profi színészeket kellett instruálnom, Ö, és nincs, hát azt utólag visszahallgatva, én is érzem, hogy nincsenek túl instruálva. Ö, ezen biztos, hogy lehetett volna még dolgozni, de annyira profik, hogy, hogy nagyon hamar megértették a figurát, illetve, mint hogy én nem vagyok rendező, nekem is ennyiben a regényre kellett hagyatkoznom, és amennyire tudtam képviselni azt, amire emlékeztem a regényből, vagy azt mint egy rezonőrként tolmácsolni, továbbítani a színészek felé, tehát a regény ilyen értelemben megrendezte a saját magából készült rádiójátékot. Tegyük hozzá, hogy ezért ez, ez egy, ennek előnye is van annak a módnak, hogy ez elkészült, mert nagyon alulról szerveződve és autonóm módon készült el, tehát egyrészt közösségi finanszírozás fedezte a költségeit, nem voltak főleg honorárium költségei voltak, de hát azok a legfontosabbak, és a, a másik meg, hogy a, ami, ami ahhoz is tartozik, amit a belső közlésről is beszéltünk, hogy hogyan mutat be szerzőket, hogy eleve olyan a koncepciónk, hogy, hogy akit meghívunk, tehát egy kritérium van, hogy ő nívos szerző legyen akinek már van kötete, meg, meg elég értékes, és onnantól viszont ő dönti el, hogy hogy mutatja be magát, hogy mit olvas föl, hogy milyen zenét mutat meg, és hogy itt is ez volt tulajdonképpen, hogy egy ilyen befogadósávot teremtett a belső közlés annak, ami a Peti elképzeléssel, tehát ami a Peti regénye, ami abból az ő elképzeléssel a rádiójátékról, és ebben tulajdonképpen azon kívül, hogy egy ilyen befogadó, mondjuk a motivációt azt érthet, tehát az azt az jelenti, hogy motiváltam is, de hogy hogy egy befogadóságot biztosítottunk, és én úgy érzem nagyon sokszor, hogy ez a leghatékonyabb. Tehát, hogy sokkal hatékonyabb eredményt lehet kihozni valamiből, amikor egyszerűen csak hagyjuk azt mondjuk, hogy legyen, és hagyjuk. És nálatok is, a 2021-es esztendő, akkor Gerőcs Péterrel indul. Igen, ugye január 2 lesz először délután 2 szombaton a hagyományos hangjáték és január 4-én hétfőn este 8-kor a belső közlésben is meghallgatható. Még azt mondjuk el a hallgatóknak, hogy akit érdekel az, hogy a belső közlésben például milyen más műsorok vannak, holnap 25-én reggel 7-kor lesz egy vadonatúj belső közlés ebben a rendhagyó időpontban, amiben Valc Péter színművész fogja felolvasni. Örsi Istvánnak a Krassó Miklósról szóló visszaemlékezését egy nagyon különös életről. Hát nagyon köszönjük még egyszer a munkátokat, és békés emlékekben, fotókban és gazdag ünnepet kívánok nektek. Kedves hallgatóink, folytatjuk a csütörtöki ünnep váró ötösünket.